right from Washington the voice of america the away come kucha africa hivi Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC karibu msikilizaji katika matangazo yetu al ka ya alfajiri yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki mimi ni Khadija Riyami nami mimi ni Sunday Shumari nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Mei 17 2011 Miongoni mwa ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo ni kuhusu kesi mkabili mkuu wa shirika la kimataifa la fedha duniani. Je, baada ya kunyimwa dhamana jana na jaji wa New York huko Ufaransa wanasemaje? Kusema kweli hiyo picha zilizo kwamba yule bwana ametoa mapingu kazungukwa na masikari zimewashtua watu. Bevile cha ripoti kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni changamoto kwa serikali ya rais Joseph Kabila. Wakazma na hilo wana gani? Tu rais yunitumisha chagua atufanyie nguvu amalize mambo haya zaidi ayawajulishie hata mkubwa kama presidenti wa Rwanda kusudi wao na watoki wende kwa Uguba. Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza msaada wa dola milioni mbili ikiwa ni juhudi za kusaidia kuwapatia mafunzo majadi na watu wengine katika sekta ya sheria huko Sudan Kusini. Fedha hizo zitapelekwa kwenye taasisi ya kimataifa ya maendeleo ya sheria yenye makao yake huko Roma, taasisi ambayo imeanzishwa na mawakili ili kuhamasisha fani ya sheria katika mataifa yanayoendelea. Wizara imesema Mchango wake utasaidia katika kufungua shule ya sheria ya Sudan Kusini kuwa na kituo cha msaada wa kisheria na kuwapatia mafunzo wajaji na wahitimu wa karibuni wafani ya sheria ambao wanapanga kufanya kazi kama wanasheria. Syria, Jana Juma Jantu vifaru zaidi kuzunguka vijiji karibu na mpaka wa Lebanon na mji wa Dara ambao ni kile cha machafuko Huku na wakisema kesema idadi waliokufa kutokana na msako dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali imeongezeka na kufikia watu asiopungua wa 1850. Taasisi ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Syria inasema ghasia katika vijiji vya Kusini vya Inkil na Jasim zimeua watu na wa 34 katika siku tano zilizopita. Wakazo report doria inayofanywa kwa vifaru Janda Jumatatu. Kuzunguka mji wa Arida, karibu na mpaka wa Lebanon na Inkil, karibu na dara. Majeshi ya usalama ya Syria yaliwa raia wasiopungua saba juzi Jumapili wakati majeshi ilishambulia kwa risasi mji wa Talraq baada ya mamia ya watu kumpelia jirani ya Lebanon kuepuka msako. Na Marekani jana imeishutumu Syria kwa kuchochea Palestina kufanya ghasia kwenye eneo linalodhibitiwa na Israel la milima ya Golan ili kubadili mwelekeo kwa msako unaofanywa dhidi ya wanabanaaji. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema hatua hiyo ni njama ya kondoa mtazamo kwa serikali ya Damascus iliyokumbwa na matatizo. Mwandishi wetu David Golest ametoa ripoti inayosoma hapa na Aida Isa. Mafisa wa Marekani wanasema wamesikitishwa na idadi ya majeruhi katika mapambano ya Jumapili baina ya vikosi vya Israeli na wanadamani wa Kifalastina huko Lebanon kwenye eneo la milima ya Golan na ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Lakini pia wanaishitumu Syria kwa kusaidia kuchochea hasia hasa huko milima ya Golan ili njia za kupunguza kumulikwa kwa matatizo yao ya ndani. Makundi ya Wapalestina waliokuwa naadhimisha miaka 63 ya kuanzishwa kwa taifa la Israeli walijaribu kuvuka mpaka kwa nguvu upande wa Israeli na na Libnan na pia mstari unaoligawa eneo la milima ya Golan linalokaliwa na Israeli na Syria. Takriban watu 13 waliuawa na mashambulizi ya Israel, ikiwa ni pamoja na wengine watatu Kwenye eneo la Golan ambalo limekuwa kimya kwa muda mrefu tangu kutekwa na Israel katika vita vya Mashariki ya Kati vya mwaka 11967. Tukio la Golan lilifuatia onyo lilochapishwa wiki iliyopita na mfanyabiashara wa Syria mwenye uhusiano na uongozi wa Damascus Rami Makhlouf kwamba hali ukosefu wa uthabiti kwa Syria ambayo imekumbwa na maandamano dhidi ya serikali jitamanisha kuwa Israel nayo pia haitokuwa na uthabiti msemaji wa White House J. Carney alisema ni dhahiri kuwa tukio la Golan lilikuwa jaribio la kubadili mwelekeo kutoka maandamano ya halali ya watu wa Syria. Unaendelea kusikiliza ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wanajeshi wanaoungwa mkono serikali wameteka eneo jingine kichoako na mgambo au sababu kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Msemaji wa Linda Amani wa umoja wa Afrika huko Somalia Meja Padi ya Kunda amesema majeshi yamoja wa Afrika yalichukua udhibiti wa eneo hilo katika mapambano makali yelifanyika alhamisi iliyopita. Maafisa wa Somalia wanasema mapambano dhidi ya alshabab hivi sasa yamekaribia zaidi na soko la Bakra eneo ambalo ni ngome ya waasi. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC amewataka majaji kutoa hati ya kukamatwa wa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, moja wa watoto wake na mkuu wa usalama kwa mashitaka dhidi ya uhalifu kwa binadamu. Luis Moreno Campo alisema huko The jana Jumatatu kwamba ameshakusanya shahidi kwamba bwana Gaddafi Saif al-Islam Gaddafi na mkuu wa usalama Abdullahi al-Sanusi walifanya uhalifu kwa lengo la kulinda mamlaka ya kiongozi wa Libya amesema ushahidi unaonyesha kwamba bwana Gaddafi aliamuru binafsi mashambulizi kwa raia tangu kuanza msako mbaya kwa waasi wanaoupinga serikali Senata wa Marekani John Kerry anasema yeye na maafisa wa Pakistan wamekubaliana hatua za kuboresha mahusiano ya pande mbili ambayo yalizidi kutiwa doa na shambulio la Marekani dhidi ya Osama bin Laden huko kaskazini wa Pakistan mwezi huu Kerry, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani, yupo kwenye ziara huko Pakistan. Baada ya kutana na Rais Asif Ali Zadari na Waziri Mkuu Yusuf Raza Gilani huko Islamabad, Keri amesema lengo la safari yake haikuwa kuomba msamaha kwa shambulizi la Bin Laden ambalo alita ni ushindi dhidi ya ugaidi. bali ilikuwa ni kujaribu kurekebisha mahusiano kati ya Pakistan na Marekani. Waziri mkuu wa Pakistan alionya wiki iliyopita kwamba ikiwa kutakuwa na maamuzi yote katika siku zijazo ya upande mmoja basi atapelekea matokeo mabaya sana wakati maafisa wa Marekani walijiuliza imewezekanaje kiongozi huyu al-Qaeda kuishi Pakistan kwa miaka kadhaa bila kutambulika <tune> kurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Margaret Chan ana ripoti kwa chanjo mpya madawa na teknolojia nyingine zimefanikiwa katika mapambano ya maradhi ya kutisha na kuokoa maisha ya watu Dr Chan alitoa ujumbe huo mzito kuhusu hali ya afya ulimwenguni mwanzoni mwa mkutano mkuu wa 64 wa WHO Mwandishi wetu Schlein anatupasha zaidi kutoka Geneva na ifuatayo ni ripoti yake Mawaziri wa afya kutoka nchi wanachama 163 wa WHO watazungumzia masuala kadhaa ya afya ikiwa ni pamoja na masuala kama vile kujitayarisha na mlipuko wa ugonjwa wa homa ya mafua yaani influenza athari za kiafya kutokana na mnyunyurisho wa zaidi hali ya kuvuja kwa kiwanda cha nuclear cha Fukushima nchini Japan hivi karibuni mafanikio yaliyofikiwa na haja ya kukabiliana na maradhi ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza Mkurugenzi mkuu WHO Margaret Chan alianzisha mjadala kwa ujumbe chanya. Aliwasilisha mambo kadhaa ambayo anasema ni ya mafanikio mengi yakionyesha wa mafanikio waliyoyapata watu wanaishi barani Afrika chini ya jango la Sahara. Kwa mfano, alielezea maendeleo mapya katika kuzuia kusambaa kwa maradhi ya homa ya uti wa mgongo huko barani Afrika. Epidemic is not the biggest killer in Africa. But Mlipuko wa homa ya uti wa mgongo ni mauaji mkubwa barani afrika lakini miongoni mwa maradhi yanayohofiwa, hili ni rahisi kulielewa uambukizaji wake wa hafla maendeleo yake ya haraka na ambaye hugeuka kuwa maradhi ya kutisha msururu wa watu wanaosubiri chanjo baada ya ugonjwa huo kuzuka Watu wa Afrika wanastahili mambo mazuri na Desemba mwaka jana waliapata hayo. Chanjo mpya yenye nguvu ambayo inaweza kuzuia mlipuko wa ugonjwa huo katika maeneo ya Afrika ambayo inajulikana kama ukanda wa homa wa uto mgongo. Dr. Chan alielezea maendeleo pia yamepatikana katika maeneo mengine na kusema shukran kwa utafiti na maendeleo kwa bidhaa mpya ambazo zimeingia katika soko. naendelea kusikiliza idha Kiswahili ya sauti ya America VOA tunaendelea na habari muhimu za dunia Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Fedha Duniani IMF amenyimwa dhamana huko New York kwamashtaka ya kumshambulia kingono mfanyakazi wa hoteli moja ya Manhattan Womz huo ulikuja Jumatatu wakati mkurugenzi mtenaji wa IMF Dominique Strauss-Kahn Mwenye umri wa miaka 62 huku akionekana amechoka alipofikishwa mbele ya jaji mmoja Manhattan kusikiliza mashtaka dhidi yake uamuzi huo ulifanyika baada ya mwendesha mashtaka kusema kuwa ni hatari anaweza kusafiri na kusema wafaransa hawapeleki nje ya nchi yao rai wao wao anaoshitakiwa wakili wa Strascan wanasema mtaji wao hana makosa anatakiwa tena mahakamani siku ya Ijumaa wanasema anasema Strascan hivi sasa anashikiliwa kwenye chumba cha peke yake cha kisiwa cha Rikers huko New York. Kamanda wa juu wa jeshi la Marekani huko Afghanistan anasema ni mno kujua kama kifo cha Osama bin Laden kitakuwa na athari yote kwenye wasi wa Taliban. Luteni Jenerali wa Marekani David Rodriguez alisema jana Jumatatu kuwa uguvugura al-Qaeda alipo chini ya mtu mmoja na kwamba athari ya kifo cha kiongozi huyo bado haijaonekana alisema al-Qaeda ina watu wasiozidi moja huko Afghanistan ambao wanatoa msaada na rasilimali kwa Taliban wa Afghanistan Sauti ya Amerika imeungana na tovuti ya Citizen Global ili kuwapatia waathirika ubakaji mahali pa kuelezea yaliwakuta mateso na hadithi za kutisha. Tovuti itwayo hadithi ya Kongo, Vita wanawake na ubakaji, inatumia mahojiano na waathirika yaliyofanywa na waandishi wa sauti Amerika. Pia baadhi ya wa washambuliaji walipata nafasi ya kuzungumza. Mkurugenzi wa sauti Amerika, Dan Austin, amesema mradi huo ni historia ya sauti ambayo dunia ya kimataifa isingekuwa nayo moja mataifa umeitaja Kongo kuwa makao makuu ya dunia ya ubakaji wataalamu wa rasi wanasema ubakaji, ubakaji ni silaha ya kivita Unaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaya ya Kiswahili ya sauti ya America VOA na sasa basi tukirejea kwenye ripoti zetu wetu tunaelekea huko nchini DRC hali ya usalama inayozorota inayo katika majimbo ya Kivu na Oriental huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasababisha wakazo majimbo hayo kutoa wito kwa viongozi kuimarisha juhudi za kudumisha usalama Mwandishi wetu Sale mwana ni miongoni mwa waandishi wa habari wanaotembelea maeneo ambayo kawaida vyombo vya habari havifiki na ametletia ripoti kutoka erengeti karibu na mpaka wa Uganda kuweko na amani ya kudumu ndiyo mahitaji makubwa ya wakazi wa majimbo ya Kivu na Oriental hadi sasa ijapokuwa kupungua kwa mapigano lakini usalama bado kama anavyoshuhudia Ado Kalondelo mkazi wa Kikubu na yote yashabeba ba yote bangombe, bamuto yote ni wanani wanachukua ba ndirahamu wako hapa tangu muda gani eh usiku wanafika usiku na wanaishi hapa miaka mingapi sasa eh debu... Bali kule Rwanda. na si wanajeshi na si na na na <tos> Eneo hili la Kivu ya Kaskazini halina mawasiliano na maeneo mengine kutokana pia na ukosefu wa barabara. Ni vigumu kufahamu yanayoendelea hapa. Baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameletwa hapa kwenye maeneo ya vita wamelaumiwa pia kuhusika na kuabugudhi raia wa kawaida. Wanajeshi hao ambao wengi wao ni kutoka vikundi mbalimbali mbali vya wapiganaji wa zamani mara nyingi wamekuwa hawaheshimu haki za binadamu. Serikali ambayo inajitahidi kusalimisha mashariki mwa Kongo bado ina changamoto kubwa ya kurejesha mamlaka ya kitaifa. Matumo Kimbere Shem, msaidizi wa chifu wa jadi kwenye mtaa wa Lubero, ameelezea nini kimetakiwa kufanywa na viongozi ili kuwekwa na amani ya kudumu. Hii hali kama kumalizika tunao tu rahisi yenyewe chagua, atufanyie nguvu amalize mambo haya zaidi ayawajulishie hata mkubwa kama prezidenti wa Rwanda kusudi wao na watoki wende kwa uguba. Akiwa ziarani kwenye eneo hili, bi Janet Kabila, pacha wa Rais Joseph Kabila na ambaye anaongoza shirika la wanawake wa nchi za maziwa makuu kwa ajili ya amani, amehisii kwamba amani itatukana na mchango wa kila mkongomani. Ndio matatizo yapo unajua kama vyenyewe kulikuwaepo vikundi vingi wa ndugu zetu wenyewe waliingia kwenye vikundi vya waasi na vingine wanaoshika silaha. Itachukua muda lakini nadhani kama tulivona, jeshi letu linafanya kazi na tutafikishia ujumbe na viongozi wengine wa jeshi tulikuja nao hapa wamesikia eh. hivi sasa operation ya kijeshi inaendelea ili kuwasaka waasi wa Elarey na FDLR ambao kwa zaidi ya miaka kumi wanaendelea kuwahujumu raia wa kawaida nikiripoti kutoka Mutangwa mimi ni Salehe Mwana Milongo katika wiki ile ya heka heka nyingi kusoma shirika kati rais Barack Obama Anapanga kukutana na Mfalme Abdullah wa Jordan leo. Mwandishi wetu Dan Robinson alipoti kwamba mazungumzo na kiongozi huyu wa Jordan yanategemewa kuwa mwanzo wa shughuli nyingi katika siku zijazo kabla ya Rais Obama hajaanza ziara ya mataifa manne ya Ulaya. Mwandalo bandio anaisuma ripoti kamili. Hii itakuwa ni ziara ya pili ya Mfalme Abdullah kutembelea ya Marekani tangu Septemba mwaka jana ambapo yeye na viongozi wa Israel, Misri na mamlaka wa ya Palestina walipokutana na bwana Obama kwa ajili ya mazungumzo juu ya amani ya Mashariki ya Kati. Wakati huo bwana Obama aliweka lengo la kufanikisha mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Israeli na wa Palestina na makubaliano ya awali ya kupata suluhisho la kuwa na mataifa mawili ndani ya mwaka mmoja. Akizungumza katika ikulu ya Marekani mwezi Septemba Mfalme Abdullah alisema mafanikio ya juhudi zamani za, za Wapalestina na Israeli zatoa ujumbe wenye nguvu kwa wale wenye msimamo mkali katika pande zote mbili. Who, who will do everything in their power to disrupt our today. Kuna wale walio katika pande zote mbili ambao wanataka tushindwe ambao watafanya kila kitu wanachoweza kuvuruga juhudi zetu leo kwa kuwa pale wa Palestina na wa Israeli watakapokuwa na amani na pale vijana wa kiume na wa kike wataona mustakabali wenye mafanikio na nafasi za kusonga mbele watu wenye msimamo mkali na wenye siasa kali watapoteza mvuto wao. Rais Obama wa usika wakuu kutumia vema hiyo nafasi kwa ajili ya amani. This moment of opportunity may not soon come again. They cannot afford to let it slip away hii nafasi tunayo inaweza surudi tena hivi karibuni hawastahili kuiacha iwaponyoke huu ndio wakati wa viongozi wenye ujasiri na mtazamo kuleta amani ambayo watu wao wanastahili katika wizara ya mambo nje ambapo amekutana na waziri wa mambo nje wa Marekani Hillary Clinton mfalme abdullah amesema licha ya kuibuka kwa vuguvugu la kusaka demokrasia katika nchi za kiarabu bado suala muhimu ni lile la wa israeli na wa Palestina. Kamajiara kwamba Rais Obama wiki iliyopita alikubali ombi la kujuuzuru kwa mjumbe wake wa Mashariki ya Kati George Mitchell, maafisa wa White House wanasisitiza kwamba malengo ya utawala wa Obama hayatabadilika. Msemaji wa Rais J Kearney alisema kwamba hotuba ya bwana Obama atakayotoa msim wiki hii kuhusu Mashariki ya Kati itajadili haja ya kuendelea na kufanikisha utaratibu wa amani. Maelezo machache ambayo maafisa wa wakubwa Marekani wameweza kuyasema kuhusiana na hotuba hiyo ni namna ambavyo bwana Obama ataitumia kuelezea mabadiliko huko Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati na namna ambavyo sera za Marekani zitakabiliana nayo. Hakimu mmoja mjini New York amekataa kumwachilia kwa dhamana mkuu wa shirika la like kimataifa la fedha Dominic Strauss-Kahn kwa mashtaka ya ubakaji kufuatia malalamiko yaliowasilishwa na mfanyakazi wa hoteli moja huko New York. Mawakili wake wanasema hana hatia na amekubali uchunguzi kamili ufanyike akitazamiwa kufikishwa mahkamani siku ya Ijumaa. Mwenzangu Abdul Shakur Bud amezungumza na Mohamed Sale, mchambuzi wa masuala ya kisiasa uko Paris na kumuuliza maoni ya watu kutokana na uamuzi wa jana kuendelea kuwekwa kwa Rumande. Ah watu hapa Ufaransa kusema kweli hawakutegemea kwamba itakuwa hivyo walifikiria tu kwamba baada ya kupandishwa mahakamani leo uh, Dominic Toscano geweza kuachiliwa kwa dhamana kwa sababu wanaona kwamba hakuja kuwa na sababu nzito uh, ya kuweza kufanya kwamba lazima aende aende jela. Lakini ukiangalia kisheria ni kwamba hakimu amesikia mashtaka amesikia hoja zote wanasema ni kwamba amewekwa rumande sio jela kwa hakika ni rumande kutokana na kwamba yuko ni mtu wa hatari kuweza kutaka kukimbia hizo ni sababu ambazo hapa watu wa kusema kweli hawazifahamu kwa sababu wanaisi hazina msingi kwa sababu kama alivyo sema akili yake angeweza kutu, kutumia mfumo huu wa ukanda na kuna njia chungu zima ambazo kutokana na teknolojia iliyokuepo hivi sasa wangeweza kufanya kwamba yule bwana asingeweza ku, kuondoka huko Marekani. Kwa hivyo kusema hiyo kwamba ndiyo sababu ya msingi ya kuweza kufanya rumande, kusema kweli hapa watu wanaona kama ni kitu cha uonevu tu. Kusema kweli hiyo picha zilizo zizoonesha lizo, kwamba yule bwana ametoa mapingu kazungukwa na maskari zimewashtua watu. Kwa sababu hapa kwa kweli unaposhtakiwa na hili ni swala ambalo labda tunaweza tukasema lenye kuonyesha tofauti za kitamaduni za kimakama baina ya huku Faransa na huko Marekani kwa unaposhtakiwa unakuwa ni mtu ambaye una makosa unaisabua una makosa mpaka pale mahakamani utakapoweza kuthibitisha au kukutia hatiani na kwa hivyo huwezi kupeleka mahakamani uko umetwa pingu wanaposema kwamba labda mfumo wa marekani ndo unaonesha kwamba watu mtu wa chini na mtu wa juu wote ni sawa na hakuna tofauti inapokuja katika swala la la mahkama lakini kwa kweli yaliyotokea marekani yamewashtua yame sana watu hapa kwa mtu anataka kugombania kitu cha rais je watu wanazungumzia kwamba huenda hivi ndio mwisho wake katika siasa? Ah uh, ishara kubwa zinaonesha kwamba ni hivyo kwa sababu kwa kweli hii kesi hii au tukio hili limechafua kidogo taswira yake. Kwa hivyo na inategemea hii kesi itakwenda vipi na kama mahakamani itamtia hatiani au itathibitisha kwamba labda hana makosa hayo inategemea na yatakua na mchango fulani katika katika kuangalia uchaguzi ambao unakuja mbili. lakini watu wengi wanahisi kwamba nafasi ya yeye kuweza mgombea hivi sasa wa chama cha socialist ni e ndogo sana asante sana Mohamed Saleh. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA na sasa basi ni wa, wa saa kusikiliza muktasaro wa habari umewadia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza msaada wa dola milioni mbili ika ni juhudi za kusaidia kupatiwa mafunzo majaji na watu wengine katika sekta ya sheria huko sudani Kusini. Siria jana tatu imepeleka Mifaru zaidi kuzunguka vijiji karibu na mpaka Lebanon na dara ambao niki ni chwachafuko huko Narakaacho kusema idadi ilikufa kutokana na msako inazidi kuongezeka na kufikia watu sipungua pungua hamsini. ni 50. serikali umetaka eneo jingine kutoka kwa na Mgambo alishababu kwenye mji mkuu Mogadishu. Anaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhanki, ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Ifuatayo ni tahariri ya sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. uhuru wa mtandao wa internet ulikuwa kiini cha matukio yale na siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hapa Washington mwezi huu wakati zaidi ya watu bilioni mbili wakiingia kwenye mtandao na huku mitandao ya kirafiki kichocheo cha mageuzi ya kidemokrasia huko mashariki ya kati mtandao wa internet umekuwa baraza la mazungumzo katika miji mnamo karne ya moja anasema naibu waziri wa mambo nje wa Marekani Michael Po na. wakati huu wa ana sema serikali nyingi hivi sasa zimeamua kwamba zinataka kuanyamazisha wakosoaji wake na kutokana na kutumia kwao teknolojia hizi kuwakosoa zaidi Idara ya Demokrasia, Haki za Binadamu na Ajira anayoongoza naibu waziri Posna inahamasisha uhuru wa mtandao katika kile alichokieleza ni hali ya msukumo wa kisiasa na kiufundi. Anasema mazingira yanabadilika na ni aina ya mchezo wa paka na panya ambapo tunajaribu kuwa hatua moja mbele ya paka kuhakikisha kwamba wanaharakati hawa wana uwezo kuingia katika tovuti lakini pia wanatumia teknolojia hizi mpya kwa njia yenye usalama kabisa diplomasia na serikali anazohusika na mafunzo ya diplomasia ni sehemu ya mchakato huu wote. Anasema naibu waziri Posna. Wizara ya Mambo nchi za Marekani imeshatumia dola milioni 22 hadi leo kwa miradi kama hiyo pamoja na USAID ikigharimia kwa dola nyingine milioni nane katika mipango na teknolojia. Hii ni pamoja na miradi ya kutoa mafunzo kwa wanaharakati juu ya njia salama zaidi kutumia tovuti na kuepukana kugunduliwa. Anasema wameshawapatia mafunzo watumiaji 5000 na ukabiliwa na hatari ya kukamatwa katika kanda mbalimbali za dunia ni pamoja na Mashariki ya Kati. Ian Shuler, manager wa mipango kwa ajili ya teknolojia za mitandao katika Wizara ya Mambo ya inchi za Nje ya Marekani, anasema, fedha zinazotoa zinatumia katika utafiti pia wa kutafuta njia za kuwasaidia wanaharakati kuwasiliana wakati mtandao umefungwa kabisa. Shule anasema, "Je, kuna njia watu wanaweza kutumia miundo mbinu iliyopo ili waweze kupeleka ujumbe? Vifaa vyote hivi tofauti vimetengenezwa ili watu watumie kuzungumza na vimetengenezwa ili waweze kuzungumza kati yao. Simu za mikononi, vyombo vya mawasiliano bila waya na kompyuta za mkononi ambazo zina kadi za wifi, vyote hivyo vimetengenezwa ili kupeleka na kurudisha habari." Teari pia kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinawaruhusu watu kuungana pamoja na kuwasiliana hata wakati mtandao umefungwa teknolojia inaendelea mbele amesema naibu waziri Posna. sisi tunajaribu kuunganisha teknolojia na haki za binadamu Hiyo ilikuwa ni tahariri ya sauti ya Amerika leo sera na serana msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni saa 12 na nusu jioni kwa Sasa Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walio matangazo ya leo Maelekezo matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riyami na mimi ni Sunday Shumari. Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.